І про маму, і про бабусю, і про всі особливості сосунків у їхній родині. Аж потім, коли Стас пішов, зрозуміла, що знає про нього не більше, як після першої зустрічі у коридорі. Відтепер Валя уважно ловила кожен шерех. Навчилася впізнавати його кроки. Чула, як він повертає ключ у замку, як вмикає радіоприймач. Знала, коли він йде на роботу, коли повертається – Аж серце завмирало в очікуванні. А чекати доводилося іноді довгенько. Його робочий графік був незрозумілим. Інколи він йшов на роботу о десятій, іноді взагалі залишався вдома аж до вечора і виходив близько шостої. Зате повертався пізно, по десятій. Часом кроки його були невпевними. Баля аж хвилювалася. Чи не хворий? Питати здавалося їй нечемним. Захоче сам розповість. Не захоче така його воля. Десь близько місяця тривали ці загадкові візити. Перемовини, стеження і спостереження. Нарешті все з'ясувалося. «Валентино, я хочу запросити вас до театру». Загадково мовив загадковий блондин. Мабуть, обличчя Валі стало таким одверто щасливим, що Стас запитав. «Ви любите театр?» «Що мала відповісти Валентина?» що не просто любить, а тріпоче з серцем. Низько вклоняється, обожнює, готова цілувати завісу. Вона просто сказала «Звичайно, люблю». «Я теж люблю театр, більше того. Я служу в театрі». Він так і сказав «Не працюю, а служу». Валя тоді не відчула претензійності «Фальші у цьому, служу». Вона тоді взагалі не бачила у людях подвійного дна. Не навчена була бачити – не хотіла і не прагла. Їй вистачало того, що людина показувала назовні. Розпитувати, щоб удовільнити власну цікавість, вважала нетактовним. Ще бабуся зауважувала, що не варто намагатися проникнути в душу людини глибше, ніж вона сама захоче тебе впустити. Це прояв навязливості, а отже поганого виховання. Ось свята бабуся надушенька. Їй був вустоньками та З її ідеальними правилами у раю між янголами літати, а на грішній землі між грішними людьми потрібно проникати глибше, більш того, життєво небезпечно, чемно залишатися за межею, на якій тебе тримає хитрий і навчений підступами ближніх хвостатий і рогатий, що вбирається попервах у павине пір'я та ховає хвіст і роги під білим і пухнастим. А Валя залишилася на межі. А Валя не допускала думки, що проникнути у глиб. А Валя дякувала долі, що послала білого і пухнастого. Того вечора у театрі ставили Ромео Джульєту. Стас грав, звичайно ж, Ромео. О, цей підступний Шекспір! О, ці слова, що западали в душу, вимовлені найніжнішим із чоловічих голосів. О, ці погляди! якими він відчукував у залі Валентину, щоб промовити до неї свій монолог, дарований, нібито до Джульєті. Додому вони йшли пішки. Валя щаслива і закохана, і Стас ніжний, гарний, витончено-чемний, немов сам Ромео. Розпочалася історія кохання, історія щастя. Щастя увійшло в її кімнатку і оселилося на 12 квадратних метрах. Повне, цілковито неописане у глибині своїх жодним із письменників. Бо жодному з них така повень почуттів, взаємних і щирих просто невідома. Тут було все одразу, і якось надміру швидко. І весілля з традиційною білою сукнею, фатою, букетом, рестораном, машиною з пупсом на капоті і приватизація обох малосімейок і обмін на розкішне помешкання з двох кімнат і приємні клопоти з ремонтом омоблюванням, і той щасливий день, коли Валюша прошепотіла на вушку коханому Стасику, у нас буде маленький. Того дня все й закінчилося. Вже потім валя, знявши рожеві окуляри, бабусиного виховання згадувала і враховувала всі факти й аргументи, вже потім складала докупи усі плюси й мінуси, вже потім дивувалася власній глупоті і сліпоті, вже потім. А тоді? Валюшенько, серденько моє, золотко, сонечко, чи ми можемо зараз про це думати? У нас купа боргів. Потрібно кілька разів метнутися до Польщі, щоб повідувати усе, що заборгували. За квартиру, за меблі. Хіба ти зможеш із дитиною? А чому я, Стасику? Хіба це жіноча робота? Поїхав би сам. Я? Ти хочеш, щоб я, актор, творча особистість, Відома людина стояв на базарі з усіляким дріб'язком. Ти розумієш, про що ведеш мову?